Puncte de reflecție. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni. Încercăm scuze pentru puțină întârziere. Revenim în ediția în care analizăm cele mai importante evenimente de ultimă oră. Astăzi împreună cu analistul politic Ion de bârță, expert la Centrul de Analiză și Consultanță Politică, Politicon. Vă salut, domnule de bârță. bună dimineața și bine ați venit. Bună dimineață și bine v-am regăsit! Continuăm să ne referim la situația post-electorală de după alegerile prezidențiale din 13 noiembrie, în condițiile în care președintele ales încă nu a fost confirmat de Curtea Constituțională și continuă procese de judecată în privința contestațiilor venite din partea cetățenilor din diasporă care nu și-au putut exercita dreptul la vot, precum și contestații din partea candidatului Maia Sandu, lider partidului Acțiune și Solidaritate. Am anunțat în această dimineață deja ultima știre legată de procesul în care e, implicat, e implicată diaspora, judecătoria centru de la Chișinău, a respins ieri o solicitare a diasporei de a declara neconstituțional un articol din codul electoral care limitează la maximum 3000, 3.000 numărul de buletine pentru o secție de vot. Judecătoarea Chistol, care a și citit decizia curții, a afirmat că acest demers este neîntemeiat. Vom aminti aici că mai mulți reprezentanți ai comunităților de cetățeni moldoveni din Italia, Marea Britanie, Franța și Irlanda au depus în 21 noiembrie cereri de chemare în judecată privind încălcarea dreptului la vot în turul 2 al alegerilor prezidențiale din uh, Republica Moldova. câtă importanță să vă întreb, domnule Tăbârță, mai au aceste contestații în condițiile în care uh, toată lumea deja uh, vede previzibil decizia Curții Constituționale de a valida rezultatul alegerilor din 13 noiembrie. Sunt de acord cu dumneavoastră că această decizie a Curtei Constituționale se prefigurează anumite de a valida aceste alegeri. Nu cred că acest lucru poate fi o surpriză pe, pentru cineva, cu toate că în anumite situații Curtea constituțională ne-a uimit, dacă pot să mă exprim așa, cu anumite decizii care pur și simplu au lăsat mască toată lumea. Însă trebuie să luăm în calcul că atunci anumiți factori decidenți din politicul moldovnesc sau din culisele politicului moldovnesc erau interesați anume în decizii pe care le-a dat curtea Constitucională la momentul respectiv. Acum nu cred că factorul decidenți din politicul moldovnesc vor invalidarea acestor... Adică a... nu se vor schimba lucrurile nu, în raport vor... cu experiența despre care vorbiți. Exact, nu se vor schimba, dar cine știe? Noi nu putem ști ce scenarii se, se urzesc în culițele politicului moldovnesc, dar este evident că la noi tot timpul se merge după anumite scenarii, să se joacă după anumite reguli care nu sunt reguli stabilite din timp, dar reguli care se stabilesc pe parcursul jocului, totodată oculind regulamentul existent. Prin regulamentul existent mă refer la normele și procedurile constituționale și legislative. Revenind la, la întrebarea dumneavoastră pentru ce este importantă toată această tăvătură sau aceste dimersuri atâta de aspure cât și a doamnei Sandu pleu, sau a partidelor PAS cu platforma DA când deja practic toată lumea știe deznodământul epizodului alegerii parlamentare una se, se pune presiuni desigur asupra acelor factori decidenți din politicul moldovenesc, dar doi probabil iar este mai important să atrage atenție la anumite nereguli, la anumite lacune, la anumite scăpări care sunt în aspectele procedurale moldovinești. Și aici mă refer la acest drept sau la această prevedere cu, acest, cu aceste 3000 de voturi. Desigur, noi putem sau diaspora poate să se revolte și este în drept să se se revolte, însă această jucătoare s-a s, -a, s -a acoperit că, uitați-vă, avem acea o schimbare care, în, în lege care prevede 3.000 și asta este, nu va place schimbați legea. Așa a zis și Ministerul de Externe, dacă vă aduceți aminte. Exact, bine, noi aici ne ascunde după constituție. Trebuie să, sau după norme constituționale. Noi trebuie să luăm în calcul că de fapt politicul nostru sau decidenței din politic, puterea politică de regulă să se ascunde după cele norme constituționale, norme legislative care îi convin. Dacă nu i-ar fi convenit în anumite momente, desigur, ea sau politică le-ar fi interpretat. Dar în cazul dat îi convin. Noi putem să discutăm acum de ce, în ce condiții. Aceste 3.000 de voturi este o inițiativă a Partidului Liberal de acum câțiva ani. Dacă s-o spunem în prușleau, cred că atunci aceste 3.000 de voturi au fost pus pentru cetățenii noștri din Federația Rusă anume pentru a elimita pe ei sau numărul celor din Federația Rusă să participe la alegeri. Bine că avem și anumite temei că acolo în Federația Rusă erau aduși cu, cu mașinile de miliție, poliție, ce mai era atunci sau cum mai este acum, și pur și simplu duși la ambasadă și impus să, să voteze. Și nu exista niciun fel de filtru de control că, că ar fi 3000, care că ar fi 20 de mii de votanți la o secție de vot, în condițiile când la ambasada rusă din Republica Moldova încă era un apropiat al Partidului Comuniștilor, acum e Partidul Socialiștilor, care, bine, aici sunt, sunt alte, alte subtilități și alte, alte cauze. Dar această judecătoare se acoperă după acest regulament. Este evident că trebuie aici, de văzut care este problema, trebuie de găsit anumite soluții, ca anumitor cetățenii, ai Republicii Moldova, ai Republicii Moldova unei nu se ar afla ei să aibă dreptul la vot. Dar în ceea ce privește constituționalitatea acestor alegeri sau unei am avut această fraudă sau aceste încălcări, cum spun și reprezentanții opoziției, ce cu cești tras în străini? De unei s-au luat peste, peste noapte, în, într-un număr așa de masiv și-au venit și o votat. E vine greu să cred, dar nu numai mie, dar la majoritatea populației vine greu să, să creadă că peste noapte la ei s-a trezit activismul civic și au înțeles responsabilitatea dreptului politic pe care l-au ei de a participa la alegerile parlamentare sau la un scrutin electoral din Republica Moldova. Când mulți dintre ei nu se identifică sau puțin se identifică cu Republica Moldova și chiar dacă au aceste documente moldovinești, măcar mai degrabă le au din anumite necesități, chiar oportunități de a se mișca și așa mai departe. Bine, noi nu, nu invinuim pe acești oameni că ei trăiesc într-un regim pe, sau pe teritoriu cu un regim pe care, pe care îl avem că ei sunt deconectați de la procesele politice interne ale Republicii Moldova dar problema este cine a permis, cine a organizat, că este evident că s-a organizat S-a organizat concursul factori decidenți de aici, de la Chișinău, cu factori decidenți din regiunea separatistă și la sigur nu fără a, permisul sau chiar cu concursul Federației Ruse, Moscovei. Cred că aici instituțiile noastre, în special SISU, trebuie să ne dea un anumit răspuns. Că ai impresia că se pregătește scenariu sau s-a testat un scenariu pentru eventualele viitoare alegeri. Acum s-au dus câți în jur de 20.000 de cetățeni moldoveni de regiunea trastnăstreană. Nu este exclus că la alegerile parlamentare să fie 50. Și problema este că dacă ei ar avea discernământul sau posibilitatea să aleagă sau să se informeze, să aleagă, să, să voteze pentru cine vor, dar ei pur și simplu sunt luați puși în acest, în acest transport ur, sau urcați în acest transport pentru o anumită remunerare cel mai probabil și duși și le se indice. Votați acolo. Toate aceste voturi da. se, duc într se vor duce într-un anumit coș. În cazul dat, acest coș a fost sigur Dodon. Dar la eventuale alegi se vor duce tot într-un singur coș. Că Partidul Socialistilor, că poate alt partid care uh, va fi atunci mai apropiată Federației Rusie sau Moscovei și din, din, din start se fraudează și meciul pornește, dacă ne referim la alegeri electorale, nu pornește 0 la 0 pentru concurență, pentru un concurență. Cineva din start pornește cu un avantaj de 2 sau 3 0. sau poate chiar mai mult. Bun, domnule Tăbărță, vorbeam de previzibilitatea deciziei curții constituționale în privința validării a rezultatului uh alegerilor din 13 noiembrie alegerilor prezidențiale. Îmi pun întrebarea și despre conținutul motivației pe care va trebui Curtea Constituțională să o prezinte. Curtea va ignora toate contestațiile depuse atât de diaspora, cât și de Maia Sandu care vorbește despre încălcarea dreptului la vot. Uh, Maia Sandu vorbește și despre faptul că cetățenii din regiunea transistreană au fost aduși a, aici să voteze despre aceleași neregiuiri vorbesc că respectivele contestații zic, va lua în calcul în motivația sa, curtea Constituțională uh, toate aceste nereguli asta în condițiile în care nici Comisia Electorală Centrală, nici uh, instanțele de drept comun până acum uh, nu vor să ia o decizie în această privință, își declină, de fapt, competența și spun că ține de decizia Curții Constituționale. Asta în cazul în care, în condițiile în care uh, Alexandru Tănase uh, a și spus că e treaba judec judecătorilor de drept comun uh, să soluționeze respectivele cazuri. Cine și va asuma să răspundă la aceste contestații în cele din urmă. Bine, mai e de la Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție, pentru că așa au zis avocații că vor contesta și la CSJ decizia Curții de Apel, care spuneam și-a declinat competența în privința neregulilor cu care s-a venit. Dacă toate aceste decizii ale, cur... ale instanțelor vor fi favorabile cecului și instituțiilor statului, hai să, să spunem așa, atunci Curtea Consională, desigur, are tot motivul și se, se, poate, se poate spăla pe mâini în luarea decizii pro validării alegerilor. Adică să ignore respectiv. Dar bine, dacă instanțele de judecată vor spune, tot a fost ok, tot a fost ok, a fost în regulă, nu s-a încălcat, nu, poate a fost undeva anumit mici abateri. Mici abateri la noi tot timpul au fost. Pur și simplu, Curtea Constituțională vă spune, dar noi în ce bază trebuie să. Eu nu... Înțeleg că aceste contestații sunt depuse ca anexă la e, respectivele e, e, decizii exact. judecătorești, după de Consti... care merg la Curtea Constituțională. Zic, vor fi ignorate aceste anexe, vor fi luate în calcul de Curtea Constituțională. În ce mod? Curtea Constituțională trebuie să spună dacă ceea ce au avut loc sau aceste alegeri electorale au avut sau nu au avut loc în conformitate cu normele, cu procedurile. Constituționale. Asta trebuie să facă curtea. Altceva este că la noi curtea în anumite situații a fost un fel de supra-parlament și, mm. și a permis să se implice mai mult decât, decât ar trebui. Este altă discuție. Bun. Să mergem după logica constituțională. Dacă ce prezintă că tot a fost ok. Instanțele de judecată au spus că de fapt acele încălcări, da, poate au fost însă ei nu au deturnat mersul alegerilor. ei nu dacă instanța judecată, până la urmă vă va da dreptate atât cecului, cât și ministerului de externe. Atunci curtea constituțională în acest caz trebuie să să meargă tehnic. Logica, așa cel puțin, puțin ar trebuie, trebuie să fie. Însă, putem să avem și surprize. Cu toate că eu în acest caz nu cred și noi ne îndreptăm uh, spre o validare a alegerilor uh, prezidențiale. Cu toate că, cine știe ce poate să mai întâmple acum în culise. Între președintele ales și anumiți uh, factori sau politicieni, decidenți uh, din culise. Și atunci, poate, cine știe, se organizează și lui Igor Dodon o surpriză. Nu, nu, nu, putem, nu putem exclude. Deja avem această neînțelegeri, care nu înțelegem, sunt re neînțelegeri neînțelege reale sau înțelegeri regizate, preferitor la persoana Procurorului General. După pe... această ipoteză putem să presupunem că ar avea loc și niște manifestări de stradă în susținerea socialistului Igor Dodon. Posibil, posibil. Cine știe, poate... În Igor... asemenea scenariu, dar trebuie luat în considerare de cei care l-ar -ar organiza, de fapt. Exact. Mă refer la factorul puterii. Putem să interpretăm și altceva, că lui Igor Dodon s-a permis pe să obține venirea acestor transnistreni ca să-i se un fel de cursă. Ca să, uh -huh. să, dar mi îmi vine greu să, să cred că se să, să va merge pe așa fel de cenare sofisticate. Cu toate că la noi, în politi, politicul moldovnesc, am avut, am avut de toate. Uh -huh. Pentru că, anume, îi s-a permis să vină acești aceste, aceste, aceste, trasinstreni, că ulterior, cumva, să-l aibă la mână, să, zice, să zicem așa. Spre exemplu, Curtea constituțională, dacă să ne uităm... Uh, din cele ce am avut noi sau cum au decurs aceste alegeri, desigur noi putem să discutăm despre de că le s-a încalcat drepturi și așa mai departe, dar tot să ascund după această procedură constituțională sau după această prevedere procedurală. Uitați-vă, oameni buni, este așa scris în Constituție sau așa este scris în lege, mai mult 3000, noi n-am încalcat, că noi dacă mărim numărul să încălca. Atunci, da, noi chiar că încălcăm legea. Dar în cazul celor transnistrieni de unii, cum au fost aduși? Aici e clar că s-a făcut mișmașul Și curte în dacă să nu valideze legea președințiale, anume ăsta este temeiul că s-a fraudat aici, că s-a umblat la securitatea statului dacă, dacă doriți. Dar în rest trebuie să avem aici fi că aceasta va fi un pretext într-un eventual conflict apărut între Igor Dodon și anumiți policieni decidenti de Republica Moldova ori pur și simplu se, se, se regizează. Așa că mie mi se pare în primul rând moral, nu știu dacă și constituțional, mi se pare corect să se pornească nu de la numărul celor care au fraudat sau numărul celor care au participat la fraudarea alegerilor de, dar să se pornească de la intenția unui candidat exact. de a frauda, pentru că în cazul în care s-a depistat un caz nu există nicio garanție că nu s-a intenționat și în alte părți C să facă acest lucru. Cazul de fapt asta la... trebuie să fie logica. Exact, exact. Cazul la unei idei constituționale. Care unde se votează la distanță și s-au uh, uh, unele plicuri. Nu a fost un număr mare. Însă acesta a fost temei ca să anuleze acel scrutin pentru că într-adevăr a existat și acolo nu au fost... Există suspiciuni și de intenție de a frauda alegerile inclusiv punând pe lângă cei transnistreni care au votat mai adăugând și acel caz când au fost inversate rezultatele în anumite localități inversate în favoarea Bine, aici am celui candidat aici, care a fraudat tot exact, în favoarea. Aici am înțeles că aici, de fapt, nu din localități, aici când au venit datele, operatorii de la CEC au, au greșit. Noi putem să mergem pe ipoteză, doamne. Da, dar eu... Curtea Constituțională cel puțin ar putea să ceară renumărarea voturilor, pentru că, din nou, nu există nicio garanție că nu au fost inversate și în alte cazuri, aceste, exact, bine, aceste date. Noi, noi putem să credem versiunea doamnei președinte că într-adevăr... De la ce? Da, doamna Alina, doamna, Rusu. Alina Rusu. Că toți suntem oameni, toți putem greși, a fost o perioadă destul de complicată, obositoare pentru membri ce presupun că în ultimile... Dar, în repet, asta dacă nu, nu s-ar înregistra intenții de fraudare a alegerilor și în alte cazuri, Dar, dar atunci dar, acum avem dreptul a, să cerem renumărarea. Problema este că, da, nu au fost multe cazuri, au fost câteva cazuri, nu contează cum a spus da. dumneavoastră numărul, dar aici apare o simplă întrebare. De ce această inversare sau această greșeală mecanică a fost doar în favoarea domnului Dodon? Exact. Și nu au fost și în celălalt caz. În ace... Pentru a nu crea suspiciuni de ce de așa gen, măcar trebuia să greșească odată și în favoarea Doamnei Sandu, că cumva să se echilibreze. Dar aici s-a greșit numai într-o într singură direcție. S-a greșit în defavoarea Doamnei Sandu, în favoarea Domnului Dodon. Dar aici tot bine, hai, toți suntem oameni, toți putem obosi, toți facem greșeli, nu greșește doar cel care nu, nu face nimic. Dar chestia cu uh, uh, trasnistrenii care au votat și modul cum au votat ei, este evident că aici a fost o tentativă de fraudă sau este o tentativă premeditată de a influența scorul electoral care o tentative care nu se include în sau votul acestor. Constă, nu că acest cetățeni n-ar fi moldoveni, n-ar avea dreptul să votez. Desigur, ei pot vota și orice cetățean ai Republicii Moldova, chiar care locuiește în Regiunea Translăției, are dreptul la vot, are drepturi politice, poate să, să, să vină, să încadreze. Însă acolo este evident că persoanele pur și simplu au luat, au fost organizate și hai la vot. Ne-a fost o dorință liberă, o expresie liberă a lor de a participa, de a vota, de a-și da votul, de a-ți uh, implica civic dacă doriți. Pur și simplu, uh, a venit cineva bun, strict juridic, cineva ar spune că ar putea fi sancționat uh, respectivul candidat uh, doar în cazul în care s-ar demonstra că dânsul le-a plătit Bine, dar aici trebuie să voteze aici trebuie, avem un nevoie, fel sau altul. Avem aici de nevoie dar de închidă. Dar pentru că i am încurajat să meargă la vot. Pă, exact, a, pe exact. Trebuie să știi de Deci Nu, Dar avem multe materiale. Când în prensă a fost, când cine, da, ne-a spus să ne ducem să votăm, da, nu mă știu ce acolo. Dar și sunt mărturiile nu a unui om, dar mai mulți oameni din, din cei votanți, din zăolegerilor, când stăteau în coadă, cum oamenii în localitățile de a... Bariere de, sau de-a de lungul drâului Nistru, de la Varneța, de la Răscăiețe de la de ce localitate am, am mai fost să spun că noi în viața noastră n-am văzut așa ceva. Că oamenii din localitatea respectivă, ei nu puteau vota normal. Cetățenii de acolo îmi puteau vota normal, a venit omul la alegeri și s-a pomnit că nu știu cine de une și încă se revoltau că vreau condiții, că se le dea sticli cu apă, că e năduștor, că uh -huh. adică am avut și așa gen de cazuri. Este evident că acești oameni au fost aduși acolo, că a fost organizat votul lor. Aici institu instituțiile noastre, în special SISU. Trebuie să ne dea, trebuie să vină cu anumite răspunsuri. Chiar dacă Curtea Constituțională validează acum acest scrutin, eu cred că ssis în acest caz, trebuie să ne dea nouă anumite uh, răspunsuri la ce s-a întâmplat atunci. Așa să se autosesizeze, poate diaspora Maia Sandu trebuia să îi ceara acestui serviciu de informații și securitate să reacționeze în condițiile în care nu a fost pornită o anchetă pe acest caz. Că atunci ce avem acest serviciu? Avem că e în, e în slujba politicului? Sau acest serviciu... să spune... și instanța de judecată, ce poate spune dacă nu există o anchetă? Exact. Instanța de judecată sau Curtea Constituțională se poate acuperi de deciziile instituțiilor statul de deciziile instanțelor de judecată uitați-vă, am lege am decizii nu sunt eu un organ de închetă dar în cazul când sis s-ar se ar spune că uitați-vă că a fost organizat, că a fost concentrat că intenționat s-a făcut că un numit concurent electoral a participat la aceasta dar și, și procuratura generală, și, nu? Și, desigur și procuratura, dar aici procur... SIS-ul trebuie să vină cu, cu probile pentru că sis este SIS Specificul, nou de multe ori Când ne se spune de ce bugetul sis este așa cum este Ni se învog Conflictul transnistrian Nu vi se pare că Occidentul s-a împăcat Cu rezultatul acestor alegeri <sus> Prezidențiale Chiar Iohannis Khan a fost citat de presa De la Chișinău, nu, nu știu pe cât de exact A fost Exactă a fost traducerea a comisarului european de vecinătate, spune că va fi bucuros să colaboreze cu Igor Dodon, președinte al Republicii Moldova, sigur în anumite condiții. Că Bine, este o, da, un discurs diplomatic. diplomatic Desigur că nu poate să vină și să spună este un președinte socialist. Pro dar ziceam că s-a împăcat Occidentul cumva cu rezultatul final al alegerilor, chiar și organizațiile internaționale care au monitorizat modul desfășurării scrutinului, au zis că mare parte a fost corect, ceea ce... Nu, eu nu, dar... E sugestiv. Ce ne așteptăm noi că să vină aceste instituții internaționale sau să vină Uniunea Europeană și să spună aici la voie... Dar sunt cazuri specifice atunci când bă, e fraudat serios un scrutin, atunci mai fac declarații oficiale în alții Unii Exact, noi Europene. totuși trebuie să... Trebuie... Totuși spun diplomatic, dar dau de înțeles cel puțin. Acum nu se întâmplă acest lucru. Bine, sunt cazuri când pur și simplu alegerile sunt mimate. Dar noi nu putem să spunem că la noi în totalitate a, a lipsit exercițiul uh, diploma, de, exercițiul uh, concurențial al, al alegerilor la noi. Noi vorbim despre anumit concurență care a fost favorizați și în, în perioada electorală și în campania electorală. Mediate, cu minciuni Cu mediate, cu minciuni, cu manipulări Cu, cu accesul inegal La Mass media și așa mai departe Bun, astea sunt alte, alte discuții Însă o numită concurență a fost Eu cred că puterea politică Pe a tremurat la, Și nu dar este această, mobiliza, această Mobilizare extraordinară legată de Extraordinare De sigur, în ghilimele ale puterii politice cu retragerea domnului Lupu, cu implicarea factorului transnistrian, și așa mai departe. Totuși, nu putem spune că la noi alegerile erau predeterminate în totalitate din timp. Da, pur și simplu problema este că ele nu au fost corecte și totuși cred că au fost parțial libere. Dar nu putem spune că la noi sau au fost parțial corecte și parțial libere, dacă, dacă doriți. Dar noi nu am avut alegeri genul cum în Federația Rusă, acolo este evident, sau în aceeași, în aceeași Republica Belarus, nu mi-e alte state din Asia, Mijlocie. Acolo, pur și simplu, alegere sunt... Să ia act. Să ia act este Ca pentru, pe sovietic, pentru da. o anumită legalizare și o anumită legitimare, legi, legi dar nu e legitimare în sensul că să fie reprezentativ pur simplu se merge. Odată la 4-5 ani trebuie organizate uh, alegeri. Se organizează. Pentru că și în perioada sovietică erau alegeri. Dar erau alegeri, alegeri de dragul alegerilor. Totuși aici a fost un anumit exercițiu democratic. Și dacă vorbim de Curtea constituțională, în 2009, cu cele proteste ale tine, atunci situația puneva a fost mai complicată. Acum, orică s-a învățat din lecția aceea și s-a făcut cumva mai... Uh, mai ascuns anumite anumite lucruri. Atunci, dacă ne aducem aminte în 2009 de Curtea Constituțională, a existat o decizie separată. Șase jucători au fost pro validarea legii, dar am avut o decizie separată a domnului Victor Pușcaș, pe atunci judecător la Curtea Constituțională. Acum vom vedea, toți va fi o decizie unanimă, vom avea decizii separate, vom avea poate anumite abțineri, dar Faptul că europenii până la urmă l-au acceptat pe, pe Igor Dudon, este nu vreau să zic că ok, este într-adevăr o procedură democratică. Ei nu pot să vină să spună că nu este ales, noi nu putem recunoaște. Da, ba mai mult, Pavel Filip, aflat la Bruxelles, a spus că Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova acum asistență de 100 de milioane de euro, dintre care aproape jumătate grant. Adică, videm ce... mai mult decât acceptă, adică oferă și susținere în videm continuare. Videm că, până la urmă, acestea sunt doar de anumite declarații. Sunt niște declarații de intenții. Bine, că ei oferă, dar Republica Moldova și-a luat anumite engajamente. Uh, noi toți, sau guvernarea, să laudă bine, să laudă. Ne, ne spune cu, uh, sau pune la capitolul reușitii, închirea un acord cu femei. Dar dacă ne uităm, ce este în acest acord nu chiar așa. Pentru că prima dată un acord femeii face referinți clare la justiție. Reforme și în capitolul justiției, pentru că la noi justiția și sectorul bancar, așa, știți, intercalate că nu mai știi ce cauzează. Frauda bancară cauzează justiția inegală sau invers, justiția, bine, cred că aici este o relație independentă și deasupra lor fiind politicul cu rădăcini în economic, că avem o intercalare clară a domeniilor. Dar uh, Guvernul Republicii Moldova luându-și aceste angajamente sau primind acest suport din partea instituțiilor internaționale, fie că este vorba de Uniunea Europeană, FMI, Banca Mondială și așa mai departe, și anumite angajamente. Și dacă aceste angajamente nu vor fi respectate atunci, eu nu știu. cum uh, va duce și cum va duce. Sau nu vom avea, știți cum, am, uh, cum a fost perioada în relația cu Uniunea Europeană. 2009-2012 tot ok, tot bine, că după 2013 încoace, brusc, Nu să se spunea tot timpul, voi, în anumite probleme, vă va, va, mișcați foarte bine. În adoptarea legislației ce ține de migrații, de, de azil și ce zice. A, a spus campion la. Ceea ce a făcut, a făcut a, posibil a, regimul liberalizat de viză, dar pe alte domenii, cum ar fi reforma justiției. Uh, combaterea corupției, aici din potrivă acolo unde se fură nu știm să facem uh, nu că nu ordine știu. nu nu știm, cred că nu vrem sau nu se, nu se dorește, nu se, nu se vrea că dacă s-ar dori și s-ar vrea eu nu, sunt dacă ce... ne referim la societate, probabil că nu știm pentru că nu știm să-i alegem pe cei care vor dar la factorii politici nu vor Că dacă s-ar vrea, am învățat și s-ar învăța și tot cetate. Eu dacă doriți pot să dau un exemplu aici foarte clar cu microbusile prin oraș. Toată lumea se, se plânge că elă circulă chaotic. Și da, șoferii ne spun nou că de fapt noi suntem cineva impuși de cetățeni, că ei nu vin la stații. Aici poți să aduci replica, mergi mergeți o săptămână, două sau o lună și opriți-vă strict la stații. Să vedeți cum cetățenii se vor disciplina și după o anumită perioadă, că le, încomod, că le mai comod, că mai puțin comod, se vor mișca la stații. se se, și, se mișca la magazine după pâine. La, la, la magazin după pâine sau cum se mișcă cei care au nevoie să circule cu trolebusul sau cu autobusul. Dar în cazul, exact așa cu cetățeanul, foarte răbdă ar fi învățat dacă ar exista voință politică de sus și ar exista interes de acolo, dar acolo este interesul, dar în alte direcții. Claus Iohannis, președintele României, declară că obiectivul strategic al României este integrarea europeană a Republicii Moldova, declarație pe care a făcut-o ieri după ședința Consiliului Superior de apărare a țării. Amintez de această știre tocmai pentru că România rămâne să fie principalul avocat al Republicii Moldova pe cursul de integrare uh, europeană. Ne-a demonstrat acest lucru și probabil e clar și acest lucru că Uniunea Europeană, prin intermediul uh, României, are o legătură mai aproape cu în relațiile cu, cu Republica Moldova. Ce poate face România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova? Pentru că acum se observă că Uniunea Europeană are nevoie aici la Chișină. Nu știu dacă poate ai prea mult spus de o revigorare a încrederii, a reîncrederii față de cursul democratic european în percepția cetățenilor Republicii Moldova. Exact. Sunt de acord cu, cu dumneavoastră că Uniunea Europeană are nevoie de o anumită revigorare a relațiilor sale cu Republica Moldova sau cel puțin de găsita noi, noi repere de a construi această, această relație. Inițial s-a mers pe formula parteneriatului este că moș sfumo, mai mult pentru mai mult am văzut că nu prea funcționează sau cel puțin acest principiu este înțeles, diferit la Bruxelles și la, și la Chișinău. Uniunea Europeană nu poate să abandoneze și nu ar trebui să, să abandoneze țările parteneriatului estic, dar totodată să nu lumea mai trateze la general, ceea ce aduce la o anumită superficialitate, dar totodată trebuie să fie tratate individual pentru că și aceste țări diferă foarte mult între, între ele. Uniunea Europeană acum are nevoie de o expertiză clară. O expertiză adecvată, dacă tăm, sau corectă, la ce se întâmplă acum în Republica Moldova. România poate oferi expertiză, această expertiză, dar paradoxul că și România, la rândul ei, tot trebuie să aibă această expertiză. Și nu zădar, Claus Iohannes, președintele României, a spus că noi avem nevoie de o, de o nouă abordare de o altă construcție sistemică a relației cu Republica Moldova. Nu vom merge pe oameni, dar vom merge pe a susține instituții. Cred că asta mare problemă a fost în Românie, că tot timpul au pe anumiți oameni. Dacă doriți, chiar s a mers pe anumiți sfinți în a, relația cu Republica Moldova. Și anumite persoane care răspund de dosarul Republicii Moldova, persoanei de la București, ar trebui să-și recunoască fiasco. Și mulți dintre strategii relații cu România oare trebuie schimbați, oare trebuie cumva reformatați. Pentru că știm foarte bine că e, Igor Dodon a fost facilitat să ajungă președinte un președinte pro-rus care poate fi catalogat un eșec al României cu ajutorul Partidului Democrat. Dar totodată în cadrul Partidului Democrat foarte multă expertiză vine din partea polit-tehnologilor din România. Așa că uh, România trebuie să-și asume anumite reșecuri în relația cu Republica Moldova. Pe scurt, cum vi s-au părut tachinările? Re schimbul de replici dintre Igor Dodon și Claus Iohannis care s-au tachinat, cum spuneam, reciproc nu tet atât, bineînțeles, prin intermediul declarațiilor Aici cred că, că trebuie să discutăm despre... Uh, Nivele de, diferite. Uh, Claus Iohane s-a dat o replică, sau am venit cu mesaj foarte clar, cu un mesaj intelectual, cu un mesaj subtil, făcând referință la anumit uzanță, uzanță de termen diplomatic, la un interviu în care Igor Dodon, pur și simplu, pe, pe alocuri s-a comportat bădărănește, cu faptul că regretă, că, că Rusia în 1812 s-a oprit la Pruda, n-a luat tot Moldova și nu mai știu ce... O uh, abordare primitivă de tip sovietic. Uh, este o problemă sau va fi acest lucru o problemă în relația moldoromână română când vom, acea, vom avea această voce disonantă. Pe de de, de ev-mediu. Ev-mediu, exact. Pe partea ținții, îți plac banii români, dar pe de alt parte începi să critici istoria întregului statul. Bun, vom mai reveni, vă mulțumesc de... pentru participare, Ion Tăbărț expert la Centrul de Analiză Politicon s -a aflat în emisiune, Vitalia Ienache la rândul ei vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți ne reîntâlnim mâine, să aveți o zi cât se poate de bună puncte de reflexie